Марина й заперечити не встигла І вже на східцях вимовила Воно справді якось Все буде чудово Головне, що Володя справжній хлопець А все інше На них чекав довгий чорний автомобіль На цьому підтоптаному Форді Ви завтра поїдете до Володиної матері А сьогодні до мене Лімузин, правда, нашого шефа але, шануючи вельми капусту, редактор ласкаво дозволив прокотнутись. Молода чорнява жінка з втомленими очима і з повільними рухами ласкаво запросила проходити до вітальні, де стояв скромно накритий стіл. Марина зауважила. Котя в редакції сказав, ми з моєю старою а дружина молодша за нього. Рум'яна лиця, уважна до гостей і шаноблива до свого чоловіка, що враз заволодів розмовою і до пізнього вечора не віддавав ініціативи ні в чиї руки. Шановні друзі, ми з старою хочемо піднести келих за вас із Володию. Він буде надійною опорою у вашому житті. Фронтовики не підведуть, Хочу вам, Марину, повідати деякі нюанси. Володю рекомендують на досить високу посаду стосовно до його худенького журналістського досвіду і віку, завідуючим основним, по суті, відділом в газеті. І не треба відмовлятися. Це дасть можливість в газеті таких областей, як Ровенська, Ізмаїльська, Тернопільська, Чернівецька, Станіславська, майже щодня друкуватися. А що значить для молодого журналіста часто друкуватися? На нашому жаргоні – набити руку. На власній спині відчути і солодощі друкованого слова, і прикрощі перших помилок в газеті, перших спростувань, а то й погроз. Я до самого дійду. Останній я вже вкусив, увірвався в монолог друга капуста. «Газета – справа складна, важка. З огляду на це, не кожна людина здатна бути справжнім бійцем більшовицького ідеологічного фронту, а справжній газетяр боєць. І хто не почуває в собі бійцівських якостей, то й хай не рипається в журналістику». «Чи не ваші статті друкувалися в «Красної зв'язі» під час війни?» – запитала гостя. Господар скромно кивнув у знак підтвердження. Ще один нюанс. Редактор наполягає залишити Володю в Києві. Але таких можливостей, як у перелічених областях, у Володі не буде, це чесно. База росту там надійніша. А до Києва капуста разом із своєю чарівною Мариною у свій час в'їде на білому коні. Чи не так, Володимире? Котя був в ударі. Він устигав розповідати фронтові притчі, торішні анекдоти, але умів їх так подавати, що, здавалося, чули їх уперше. Другого дня під'їхали до рідної Володиної хати на вигоні. За хвилину не бачену в селі машину обліпила дітла Шня. У розчиненій хвірці стояла низенька, кругленька, з повним моложавим обличчям жінка. Складалося враження, немов очікує сина давним-давно, не один день, не ні одну ніч виглядала. І таки дочекалася. Але чомусь стояла, вклякла, незрушна. А потім враз здавила очима, заголосила на все село. Боже мій, боже, цілих шість місяців очей не появити, одвернутися очима й плечима. Не підійшла до сина, не поцілувала, не запитала, кого привіз на іноземному розцяцькованому автомобілі. Хіба мати не знала, що ти був на курсах? Тихенько здивувалася дівчина. Усе вона знає. Не хвилюйся, звикай. Капуста забрав з машини валізу і інші речі поніс до хвіртки. А це, мамо, моя наречена. «Зося! Знайшлася!» – поземному сплеснула радісно руками мати. «Ні, мою наречену звати Марина». «Дак...» Марина підійшла до жінки і поцілувала її. «Дак...» – розгубилася Оксана Петрівна ще більше. «Не лякайтеся, Оксана Петрівна. Ми ще не чоловіки і жінка, тільки наречені» та моя мати незлякливого десятка, важко осміхнувся Володя. «Проходьте, вже проходьте, чого ж ви торчите у хвірці?» з напускною строгістю припросила мати і потопала до хати, такої ж приземкуватої під білою черепицею. Черепиця в багатьох місцях була побита, залатана, видно було з усього, у дворі немає господаря. «Ну як же ти живеш, мамо?» Син обвів уважним поглядом давно не мазані стіни, знайомі фотокартки, дерев'яний диван біля припічка,